Розділ 29. Хентон відплив на світанку. Судно, яке повинно було забрати лікара Сандерса на балі, прибуло у другій половині дня. Воно мало залишитися лише настільки, щоб тільки прийняти вантаж. І тому об 11 найнявши двоколісний екіпаж, лікар поїхав на плантацію Свена. Він подумав, що було б невічливо поїхати і не попрощатись. Коли він приїхав, він знайшов старого, що сидів на стільці в саду. Це був той самий стілець, на якому Ерік Крістен сидів тієї ночі, коли побачив, що Фред виходить із кімнати Луїзи. Лікар привітався з ним. Старий не пам'ятав його, але був досить жвавий і поставив лікарю низку запитань, не звертаючи уваги на відповідь. Згодом Луїза зійшла сходами з будинку – вона потиснула йому руку Вона не мала жодних ознак того, що переживала емоційну кризу І привітала його своєю тією спокійною та переможною посмішкою Як і вперше, коли він побачив її по дорозі назад від ставка На ній був коричневий саронг і тубільський жакет Її дуже світле волосся було заплетене в кусу і пов'язане у кільце на голові «Ви не зайдете всередину і не посидите? вона сказала. «Тато працює, він зараз буде». Лікар супроводжував її до великої вітальні. Жалюзі були опущені, і приглушене світло було приємним. «Ми не розповідали дідусеві про Еріка. Він йому подобався. Вони обидва були скандинавами і, розумієте, ми боялися, що це його засмутить». Але, можливо, він знає. Ніколи не можна сказати напевно. Іноді через тижні він відпускає зауваження, і ми дізнаємося, що він весь цей час знав щось, про що ми думали краще нічого не говорити. Старість дуже дивна. У неї є якась відстороненість. Ваш дідусь був досить веселим тієї ночі. Сподіваюся, я буду таким же жвавим у його віці. Він був збуджений. Йому подобається спілкуватися з новими людьми. Але це як патефон, який ви заводите. Це авто. Але там є ще щось, як звірятко, щур, що заривається вглиб. Або білка, що обертається у своїй клітці. Але зайнятий всередині речима, про які ми нічого не знаємо. Я відчуваю його існування, і мені цікаво, що воно таке. Лікарю не було на це, що сказати, і на хвилину чи дві у них запала тиша. «Бажаєте випити?» «Ні, дякую». Вони сиділи один навпроти одного в м'яких кріслах. Велика кімната оточувала їх дивністю. Вона, здавалася, чогось чекала. «Фентон відплив сьогодні вранці», – сказав лікар. «Я знаю». Він задумливо подивився на неї, і вона спокійно відповіла на його пильний погляд. «Я боюся, смерть Еріка була для вас великим потрясінням. Я його дуже любила. У ніч перед смертю він багато говорив мені про вас. Він був дуже закоханий у вас. Він сказав мені, що збираються одружитися з вами». «Так». Вона кинула на нього швидкий погляд. «Чого ж він убив себе?» «Він побачив, як той хлопець вийшов із вашої кімнати». Вона опустила очі, вони трохи почервоніли. «Це неможливо». «Фред сказав мені. Той був там, коли він перестрибнув через перила варанди». «Хто сказав Фреду, що я заручена з Еріком?» «Я сказав. А я думала, що це було учора в день, коли він не захотів мене побачити». А потім, коли я увійшла, і він так на мене подивився, я зрозуміла, що все безнадійно. У її манері не було вічаю, а спокійне прийняття неминучого. Ви майже могли б сказати, що в її тіні було знизування плечима. В такому разі ви не були у нього закохані? Вона сперлась обличчям на руку і на мить ніби зазирнула собі в серце. «Все досить складно». Сказала вона. Ну, всякому разі це не моя справа. О, ні, я не проти сказати вам. Мені байдуже, що ви про це думаєте. Такому разі ви не повинні. Він був дуже гарним. Пам'ятаєте того дня, коли я зустріла вас на плантації? Я не могла відірвати від нього очей. А потім за вечерею, а потім коли ми разом танцювали... «Я вважаю, що ви назвали б це кохання з першого погляду». «Я не впевнений, що назвав би». «О!» Вона поглянула на нього з виразом здивування. Яке змінилося швидким пильним поглядом, неначе наче вперше звернула на нього увагу. «Я знала, що я йому сподобалась. Я відчула те, чого ніколи в житті не відчувала». Я хотіла його просто жахливо. Я взагалі сплю непорушна, наначе не колода, а тут я була страшенно неспокійна всю ніч. Батько хотів привезти вам свій переклад, і я запропонувала його підвести. Я знала, що він залишиться лише на день або два. Можливо, якби він пробув тут місяць, цього б не сталося. Я повинна була б подумати, що часу вдосталь. Якби я бачила його щодня протягом тижня, напевно, він би не став би мене хвилювати. І згодом я не пошкодувала. Я відчула себе задоволеною і вільною. Я пролежала деякий час після того, як він залишив мене тієї ночі. Я була страшенно щасливою. Але знаєте, мені було байдуже, що я більше ніколи його не побачу. Було дуже затишно, Побути на самоті. Я не думаю, що ви зрозумієте, що я маю на увазі. Але я відчувала, що моя душа трохи запаморочена. Ви не боїтесь наслідків? запитав лікар. Що ви маєте на увазі? Вона зрозуміла і посміхнулася. А, це, о, лікарю, я прожила на цьому острові майже все життя. У дитинстві я грала з дітьми в маєтку. «Моя велика подруга – дочка нашого наглядача, також самого віку, як я, і вона вже чотири роки одружена і має трьох дітей. Ви не уявляєте, що статеві зносини мають багато таємниць для маленьких дітей. Я чула про все, що пов'язано з цим із семи років. Чому ви прийшли вчора в готель?» «Я була стривожена». Я дуже любила Еріка, я не могла повірити, коли мені сказали, що він застрелився. Я боялась, що я була вина. Я хотіла знати, чи було можливо, що він дізнався про Фреда. Ви і були виною. Мені страшенно шкода, що він помер. Я йому багато чому зобов'язана. Коли я була дитиною, я поклонялася йому. Він був для мене одним із тих вікінгів, дідуся. Він мені завжди страшенно подобався. Але я не винна. А що змушує вас так думати? Він цього не розумів, але він кохав не мене, а матір. Вона знала це, і врешті-решт. Я думаю, вона теж кохала його. Це смішно, якщо подумати про це. Він був майже юний. Достатньо, щоб годитись їй в сини. Що він любив у мені, так це мою матір. І він теж ніколи цього не розумів. Хіба ви не кохали його? О, дуже сильно. Моєю душею, а не моїм серцем. Або, можливо, моїм серцем, але не моїми нервами. Він був дуже хороший. Він був, напрочуд, надійний. Він був Нездатний на жорстокість Він був дуже щирим У ньому було щось майже святе Вона дістала носовичок і витерла очі Бо, говорячи про нього, почала плакати «І Якщо ви не були в нього закохані, чому заручилися з ним? Я пообіцяла матері, що зроблю це, перш ніж вона померла Мені здається, що вона відчувала, що в мені вона задовольняє своє кохання до нього. І його я дуже любила. Я так добре його знала. Мені було з ним дуже затишно. Я думаю, якби він хотів одружитися зі мною саме тоді, коли померла мати. А я була така нещасна, що могла б його покохати. Але він подумав, що я занадто юна. Він не хотів скористатися такими почуттями, які я тоді відчувала. А потім? Тато не дуже хотів, щоб я вийшла за нього заміж. Він завжди чекав казкового принца, який приїде і понесе мене до зачарованого замку. Я думаю, що ви вважаєте татка марним і непрактичним. Звичайно, я не вірила у казкового принца, але взагалі щось стоїть за татковими ідеями. У нього є природне чуття. Він живе у хмарах, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Але дуже часто ці хмари світяться небесним світлом. Я думаю, якби нічого не сталося, ми могли одружитися і бути щасливі. Ніхто не міг не бути щасливим з Еріком. Було б дуже приємно побачити всі ті місця, про які він говорив. Мені б хотілося поїхати до Швеції, до місця, де народився дідусь, і до Венеції. Шкода, що ми сюди прибули. І, зрештою, це була лише випадковість. Ми могли б так само потрапити до Амбойни. Ви могли б піти до Амбойни? Я думаю, що вам просто судилося прийти сюди. «Ви гадаєте, наші долі настільки важливі, що фатуми мають створювати таку метушню через них?» – усміхнувся лікар. Вона не відповіла, і якийсь час вони сиділи мовчки. «Ви знаєте, я страшенно нещасна», – сказала вона нарешті. «Вам треба постаратись не сумувати занадто сильно». «О, я не сумую». Вона промовила так рішуче, що лікар подивився на неї з подивом. «Ви звинувачуєте мене?» «Будь-хто!» «Я себе не звинувачую. Ерік убив себе, тому що я не досягла того ідеалу, який він для мене вигадав». «А?» Лікар Сандерс усвідомив, що її інтуїція прийшла до того ж висновку, що й він зі своїми міркуваннями. «Якби він кохав мене, він би міг мене вбити, або міг би пробачити. Чи не здається вам досить дурним те значення, яке чоловіки, принаймні білі, надають діянню плоті? Ви знаєте, я навчалася в школі в Окленді. У мене був напад релігії. У дівчат у такому віці таке часто трапляється. І в великий піст я дала обітницю, що не буду їсти нічого з цукру. І приблизно через два тижні я так прагнула солодкого, що це було безсумнівно тортурою. Одного разу я проходила повз магазин солодощів, подивилась на шоколадні цукерки у вікні, і моє серце обернулось всередині мене. Я зайшла і купила пів фунт, а їх на вулиці на дворі, усі до одної, допоки мішечок не спорожнів. Я ніколи не забуду, яке це було полегшення. Потім я повернулась до школи і доволі спокійно відмовляла собі до кінця великого посту. Я розповіла цю історію Еріку, і він засміявся. Він вважав це дуже природним. Він був таким толерантним. Хіба ви не думаєте, що якби він кохав мене, то був би терпимим до іншого такого? «Ну, чоловіки у цьому відношенні дуже своєрідні. Тільки не Ерік. Він був таким мудрим і таким милосердним. Я кажу вам, що він мене не кохав. Він кохав свій ідеал, красу моєї матері і якості моєї матері. Він хотів ув'язнити мене у своєму ідеалі. Йому було все одно, хто я. Він не приймав би мене такою, якою я є». Він хотів заволодіти моєю душею, і оскільки відчував, що десь у мені є щось таке, що втекло від нього, він намагався замінити ту маленьку іскорку всередині мене, якою я є, на примарну його власної фантазії. Я нещасна, але кажу вам, що я не сумую. І Фред, по-моєму, був таким же. Коли він лежав біля мене тієї ночі, він сказав, що хотів би завжди залишатися тут, на цьому острові, одружитися зі мною і обробляти плантації. І я не знаю, що ще. Він створив картинку свого життя, і я повинна була вписатися в неї. Він теж хотів ув'язнити мене у своїх мріях. Це була інша мрія, але це була його мрія. Але я є я. Я не хочу мріяти, мріємо інших. Я хочу мріяти про своє. Все, що трапилось, жахливо і в моєму серцю тяжко. Але в глибині душі я знаю, що це дало мені свободу. Вона говорила не з розчуленням, а повільно і зважаючи вислови. У спокійній манері, яку лікар завжди вважав такою незвичайною. Він уважно слухав. Він трохи здригнувся всередині, бо видовище оголеної людської душі завжди вражало його жахом. Він бачив там той самий голий, безжальний інстинкт, який спонукав тих безформних створінь початку світової історії пробиватися крізь сліпу ворожість в випадковості. Йому було цікаво, що станеться з цією дівчиною. «А чи маєте плани на майбутнє?» – запитав він. «Я можу зачекати. Я молода. Коли дідусь помре, це буде моє. Можливо, я це продам? Тату хоче поїхати в Індію. Світ широкий». «Мені треба йти», – сказав лікар Сандерс. «Чи можу я побачити вашого батька, щоб попрощатися з ним?» «Я відведу вас до нього в кабінет». Вона провела його коридором до маленької кімнатки з боку будинку. Фріт сидів там, засмічений рукописами і книгами. Він друкував на машинці, і Піт щолився з його жирного червоного обличчя, змушував окуляри сповзти з носа. «Це останнє друкування 90-ї пісні», – сказав він. «Ви від'їжджаєте, чи не так? Боюся, я не стигну вам це показати». Він забув, що лікар Сандерс заснув, коли той читав йому вголос свій переклад, але якщо й пам'ятав, це його не тривожило. Я наближаюсь до кінця це було важке завдання, і я навряд чи не міг довести його до успішного завершення, якби не підтримка моєї маленької дівчинки. Це дуже правильно і належно, що вона має бути головним здобувачем прибутку. Ви не маєте працювати надто важко, тату. Вона ніжно поклала руку на його плече і з посмішкою подивилась на аркуш паперу в машинці. Лікаря знову вразила любляча доброта, з якою Луїза ставиться до свого батька. З її проникливим почуттям вона не могла не скласти справжню оцінку його марної праці. Ми прийшли не турбувати вас, лікар Сандерс хоче попрощатись. «О, так, звичайно», – сказав Фред. Він підвівся за столу. «Ну, було приємно побачити вас. У цій тихій заводі життя у нас не часто бувають відвідувачі. Це було люб'язно з вашого боку, що вчора прийшли на похорон Крістеса. Ми, британці, повинні триматись разом у таких випадках». Це вражає голландців. Не те, щоб Крістенс був британцем – але ми багато бачили його і з тих пір, як він приїхав на острів. Бажаєте склянку хересу перед тим, як поїдете? Ні, дякую, я повинен повертатись. Я був дуже засмучений, коли почув. Контролер сказав мені, що не сумнівається, що це через спеку. Він хотів одружитись з Луїзою. Я дуже радий зараз, що не дав своєї згоди. Відсутність самоконтролю, звичайно. Англійці – єдині люди, які можуть переселитись в чужі країни і зберегти рівновагу. Він буде великою втратою для нас. Звичайно, він був іноземцем, але все одно це шок. І я відчув це дуже сильно. Проте було очевидно, що він вважав загибель данця набагато менш серйозною, ніж англійця. Фріт наполягав на тому, щоб провести за огорожу маєтку. Лікар повернувся, щоб помахати рукою, коли вже їхав. Побачив, як він обіймав рукою дочку за талію. Промінь сонця, що пробивався крізь важке листя, дерев Канарі, торкнувся золотом і світлого волосся. Розділ тридцятий Місяць по тому лікар Сандерс сидів на маленькій, запорошеній терасі готелю «Ван Дейк» у Сінгапурі. Це було підвечір. Звідті де він сидів, він бачив вулицю внизу. Повз мчали автомобілі та кеби, запряжені двома міцними поні. Рикші проносились зі стукотом босих ніг. Дерева затіняли вулицю, а сонце хлюпало нерівномірними плямами. Китайські жінки в штанах із золотистими шпильками у волосі виходили з тіні на світло, як маріонетки, що проходили сценою. Час від часу молодий плантатор, дуже загорілий, у капелюсі із подвійними крисами і шортах кольору хакі проходив повз довгим кроком, якому він навчився, тиняючись по ковчукових маєтках. Двоє темношкірих солдатів, дуже чепурних у чистих уніформах, прийшли із бундючим виглядом, усвідомлюючи свою важливість. Де на спека минула, світло було золотим. В повітрі поширювалася свіжа безтурботність, ніби життя тут і зараз закликало вас поставитись до нього легковажно. Мимо проїхала водовозка для поливання вулиць, скочуючись по крутій дорозі зі струменем води. Лікар Сандерс провів на аві два тижні. Зараз він ловив перше судно, котре піде до Гонконгу, а звідти мав намір відправитись на судні до Фучоу. Він був радий, що здійснив цю подорож. Це виняло його зі звичайного життя, в якому він перебував так довго. Це звільнило його від кайданів некорисних звичок. І як ніколи раніше розслаблений від усіх земних уз, він насолоджувався небесним відчуттям духовної незалежності. Йому було надзвичайно приємно знати, що в світі немає нікого, хто був дуже важливим для його душевного спокою. Він досяг хоч і зовсім іншим шляхом звільнення від турбот цього світу, що є метою Аскета. Він підвів очі і побачив капітана Ніколса. «Я проходив повз і побачив, що ви тут сидите. Я підійшов запитати, як ви поживаєте. Сідайте і випийте. Я не проти, якщо вип'ю». Шкіпер був одягнений у свій береговий одяг. Він не був старим, але виглядав напрочуд пошарпаним. На його худому обличчі була дводена щетина – а нігті на руках були оздоблені брудом. Виглядав він неохайним. «Я займаюся зубами», – сказав він. «Ви мали рацію». Дентист каже, що я повинен видалити їх усі. Каже, що його не дивує, що я страждаю на диспепсію. За його словами, це диво, що я так довго живу. Лікар кинув на нього погляд і помітив, що в нього видалені верхні передні зуби. Це зробило його посмішку ще більш зловісною. «А де Фред Блейк?» – запитав лікар Сандерс. Посмішка зникла з вуз шкіпера, але затрималась у сердечках в його очах. «Прийшов до неприємного кінця, бідолашний хлопець», – відповів він. «Що ви маєте на увазі?» Однієї ночі впав за борт або перестрибнув. «Ніхто не знає. Його не стало вранці». «У шторм?» Лікар ледве вірив своїм вухам. «Ні. Море було пласким, як млинова загата. Він був дуже пригнічений після того, як ми відійшли в Інканди. Ми пішли до Батавії саме так, як і говорили, що зробимо. Я підозрював, що він там чекає листа. Але чи прийшов він, чи ні, я не знаю». Не варто мене питати. А як він міг піти за борт, щоб ніхто не помітив? А як щодо чоловіка за кермом? Ми зупинились на ночівлю. Він дуже сильно пив. Звісно, мене це ніяк не стосується, але я сказав йому, що краще б йому перепочити. Він сказав мені, щоб я займався своєю клятою справою. Гаразд, кажу, робіть, як знаєте. Коли це сталося? Тиждень тому, минулого вівторка. Лікар відкинувся назад. Для нього це було потрясінням. Минуло так мало часу з тих пір, як він і той хлопець сиділи разом і розмовляли. Йому тоді здавалося, що в ньому є щось наївне. Було дуже неприємно думати, що він тепер дрейфує, понівичений і жахливий на малій течії. Він був лише дитиною. Незважаючи на свою філософію, лікар не міг не відчувати біль, коли помирав юнак. «Мені теж було не дуже зручно», – продовжував Шкіпер. «Він виграв майже всі мої гроші в крібіч. Ми багато грали після того, як покинули вас. І я кажу вам, що йому щастило неймовірно. Я знав, що я кращий гравець за нього». Я б ніколи не став би мірятись силою з ним, якби не був упевнений у цьому І тому я подвоїв ставки І знаєте, я не зміг перемогти Я почав думати, що в цьому є якийсь обман Але ви мало чому можете мене навчити в цьому напрямку І я не міг зрозуміти, як це було зроблено, і якщо це було зроблено Ні, просто пощастило Отже, до того часу, доки ми дістались до Батавії, він зняв з мене всі гроші, які я отримав за круїз. Ну, а після нещасного випадку я зламав його міцну скриньку. Ми купили пару, коли були у Марауке. Мені потрібно було, знаєте, подивитись, чи є адреса, чи щось таке, щоб я міг повідомити сумуючим родичам». «Я дуже вибагливий у таких справах, ви ж знаєте. І знаєте, там не було жодного шилінга. Там було порожньо, як на моїй долоні. Брудний, маленький грубіян носив усі свої гроші на поясі і перекинувся за борт із ними. Це, мабуть, було для вас ошуканством». «Він мені ніколи не подобався з самого початку. Він був нечесний. І зауважте, це були мої власні гроші, більшість із них. Ви не можете сказати мені, що він міг так виграти, граючи чесно. Я не знаю, що б я мав зробити, якби не зміг продати вітрильник. Це виглядає так, ніби з мене зробили дурня». Лікар пильно поглянув. Це була дивна історія. Йому було цікаво, чи є в цьому правда. Капітан Ніколс сповнив його відразою. «Гадаю ж, ви не штовхнули випадково його за борт, коли він був п'яний?» – Їдко запитав він. «Що ви хочете цим сказати?» «Ви не знали, що гроші були в нього у поясі. Для такого волоцюга, як ви, там була неабияка сума. Я б не здивувався, якби ви зробили хлопцеві підлість». Обличчя капітана Ніколса позеленіло. Його щелепа відвисла, і в очах з'явився скляний погляд. Лікар посміхнувся. Цей його випадковий постріл влучив у ціль негідник. Але тут він побачив, що шкіпер дивиться не на нього, а на щось позаду. Він обернувся і побачив жінку, яка повільно піднімалася сходами із вулиці на терасу. Це була невисока. Огрядна жінка, з плоским, одутливим обличчям і дещо випнутими очима. Вони були напрочуд круглі і блищали, як гудзики. На ній була сукня із чорного сукна, яка була трохи затісна для неї. А на голові був чорний, солом'яний капелюх, схожий на чоловічий. Для Тропіків вона була одягнена і якнайбільш невідповідно. Вона виглядала збудженою і роздратованою. «Боже мій! Ахнув Кіпер, чутно, Моя стара!» Вона неквапливо підійшла до столу. Вона дивилась на нещасного чоловіка із відразую в очах, а він дивився на неї з безпорадною зачарованістю. «Що ви зробили зі своїми передніми зубами, капітане?» – запитала вона. Він улесливо посміхнувся. «Кому б, на мою думку, спало побачити вас, моя Люба?» – сказав він. «Це рідкісна несподіванка». «Ми підемо і вип'ємо чашку чаю, капітане». «Як скажете, моя Люба?» Він підвівся. Вона розвернулась і пішла тим шляхом, яким прийшла. Капітан Ніколс пішов за нею. Його обличчя було дуже серйозним. Лікар подумав, що тепер він ніколи не дізнається правду про бідного Фреда Блейка. Він похмуро посміхнувся, коли побачив, як шкіпер мовчки йде вулицею біля своєї дружини. Слабкий вітерець раптом зашародів листям дерев. І промінь сонця пройшов крізь них і на мить затанцював біля нього. Він подумав про Лоїзу та її попелясто білокуре волосся. Вона була схожа на чарівницю в старовинній касті, яку чоловіки кохали до загибелі. Вона була загадковою фігурою, яка виконувала свої домашні обов'язки з непохитним самовладанням і з безтурботністю чекала, що з нею трапиться свого часу. Йому було цікаво, що це буде. Він злегка зітхнув, бо як би там не було, Якщо найбагатші мрії, які пропонувала уява стануть дійсністю, врешті-решт вони залишаться лише ілюзією. Кінець, дякую усім слухачам, хто вирушив зі мною в цю подорож і хто дійшов до самого кінця. Це було захопливо, тривожно і збудливо і наштовхує на багато роздумів. Сподіваюся, що ви отримали задоволення від прослуховування і до зустрічі у нових творах.